William, Vincent och Keith Sådär ja, välkomna till i huvudet på William Young, episode 6 tillsammans med, som alltid, mina kära vänner, Vincent och Keith Hallå då? Hej Vincent, är det där nu? Jajamensan, hallå då Det är alltid lite seger i början Nej, det är Keith som är det, så nu väntar du en Keith. Ja, ja, precis. Jag tänkte precis... Jag kommer tänka precis på det här, att varför säger jag alltid Vincent och Keith? Varför säger jag inte tvärtom egentligen? Ja, men om man säger Vincent och Keith då ska ju Vincent säga hej innan Keith, eller hur? Ja, det är för vi att... heter i huvudet för William Jang med Vincent och Keith, tror jag. Men varför, varför, varför ska vi inte Keith eh, först och Vincent sen? Nej, men det är ju en direkt rangordning. William, du, det är ju du som är mannen myten. Så du är ju nummer ett. Och sen är det parentes då. Och då, då är det Vincent och Keith. Och då är det i rangordning Vincent och sen kommer jag. Är det bara för att jag träffade Vincent först? Kanske. Kanske. Så kan det vara faktiskt. Ja, det är väldigt konstigt. Men jag tycker ändå att det låter bättre på något sätt. När man säger Vincent och no, Keith. Istället för tvärtom. Ja, absolut. absolut. Det är väl den uh, riktiga anledningen skulle jag säga. Ja, jag tror det. Jag, jag tror inte jag har spekulerat i vidare hur... Hur, jag, hur vi tänkte med det namnet egentligen. I och för sig så var det inte jag som kom på namnet. Men det var ju ni som kom på det. Ja, men det blev bara så helt enkelt. Men det var nog, det lät bäst. Jo, helt enkelt. Ja. Eh, Episod 6 har vi kommit upp i. Eh, vi börjar bli... ja, Vi börjar komma i form känns det som, eller hur? Varma i kläderna, så att säga. Ja, börjar bli lite varm i kläderna. Det, vi, vi har inte kommit i, ne, i synk riktigt eh, än så länge. Men vi håller på. Varma kläderna vill man inte säga en sån gång. Det känns hybrigt med och säga att vi behöver varma i kläderna. Men vi, vi är inte på avsnitt ett i alla fall. Det är ju i alla fall någonting. Nej, det är ju för sig inte. Det var, ja. alltså, avsnitt ett är ju som sagt inte ens avsnitt ett egentligen. Det är ju typ avsnitt fem. Om man, ser, om man tänker på hur många podcaster vi gjorde innan. Vi kände att nej, men här är nog vettig podcast att släppa. liksom Nej, det var bara avsnitt två något, eller tre. Nej, nej. Jag tror fjärde eller femte. Vasså? Jajamän. Vad vill jag säga för? Jag har sagt det två gånger. Det är din catchphrase. Så jävla, så jävla ful, kiss alltså. catchphrase är yeah, eh, USA, loll. Och din är jajamän. I USA. USA, Kalifornien, loll. Och, och min är att jag konstant aldrig kan säga prata svenska. Det är, det är min catchphrase. Precis. Zombies var vad jag tänkte också. Zombies. Här. Precis, jag, jag förstod inte det, för vi har haft en lång diskussion här under den här veckans gången. Vi har då mixat ner den här till eh, den förra podcasten då, som är episod 5. Eh, den heter ju och det heter inte Zombisar utan det heter zombies eller hur? Ja, men alltså jag för det finns ju inget... Jag vet inte, kanske inte är fel, men det är inte stå så i ordlistan nu. Nej, precis. Det, nej. Och jag eh, förstod inte Vincens pik i själva avsnittet. Men liksom, nu inspelningen att han eh, syftade på att jag eh, sa fel. Utan jag trodde bara att han tyckte att jag var rolig rent allmänt. Så det, så det, det var ju lite roligt nu när man lyf, lyssnat på det efterhand här och bara oj. Oj, oj. vad roligt jag pratar typ. Ja, för du sa ju typ liksom 25 gånger till sen efter. Jag också. Exakt, och så är det hela tiden typ. Sen säger vi batschet crazy. Hur många gånger som helst också. Alltså det, det är sjukt vad vi använder samma termer hela tiden. Ja men jag gillar termeren batshit crazy. Det låter, det, det, det är liksom så här: Det är inte crazy det är inte liksom batshit. Det är batshit crazy. Ja det är full out. Full blood. Det är totalt jävla crazy. Jag gillar den Catch catchphracen. Men alltså jag, ganska, jag vet alltså, i min umgänglighet så är jag väl ganska örkänd ändå. Jag klickar ju med idiotiska fraser helt enkelt. Det händer ibland kan man säga ja eh, ja, alltså typ exempel är ju en klassiker är ju eh, jag såg jag såg en vet inte, det var tror jag den gick i sjuan kanske och såg en en snubbes eh, akvarium hade ett sånt där, ett vrak i liksom i akvariumet som fiskarna var i sånt där. och så sa jag åh kolla ett vrakat skepp <laughs> Ja. ja. Det är liksom så här ganska liksom jag försökte få till det liksom att ha liksom ett vrak i det men ett vrakat skepp det, det är blev fan inte ett vrak. Alltså, det är så jävla knasigt bara. En klassisk för mig är ju när du pratade med Vincent om du pratade alltså om Kevin Smith. Eh, och så sa du mm. och så sa du så här att eh, nej jag gillar honom eller ett jag gillar honom för att han är en bra eh och sen liksom fortsätter du lista saker under ett. Du skrev liksom ett men det blev inga två, utan det blev bara en, en massa kriterier liksom under det. Exakt. Ett, Han är en av mina favoritregissörer. Han har skrivit Clerks 1. Han har skrivit Clerks 2 och så vidare och så vidare. Och sen är han också väldigt duktig på att, ja, precis. Du bara fortsätter. Jag, jag, jag är väldigt duktig på ibland att sådana som du säger är rangordna. Fast jag gör det så att jag säger så här, Ja men det är tre bra grejer med den här personen. Och så rangordnar jag fem saker istället. Jag, jag, kommer, jag kommer på under min rangordning att en person har gjort mer grejer. Och då blir det mer än tre. Vilket är idiotiskt att jag poängterar. Att, för jag säger ju det. Ja men det, det, tre, ja, det här är tre bra grejer. Och så säger jag fem. Det är ja. ganska det är ganska idiotiskt och komisk på samma gång på något Du är inte så noggrann med vad du slänger ur dig bara. Nej, jag känner det. Jag börjar märka nu när jag lyssnar på podcasten att jag kanske bör tänka lite innan Nej, jag det tycker det med. Det tycker inte jag heller faktiskt. Det tycker faktiskt. inte jag. För det är, det är, det är sånt som skapar krydda, det är sånt som blir roligt. Ja, jo, kanske det. Är. Det en massa zombisar. Precis, och det kommer en massa zombisar eh, som är otroligt. Ett annat exempel som jag har slängt ut mig många gånger eller, eller, ja, det var typ när jag försökte filosofera om livet typ. Och sen så klickade du mig om att eh, jag vill leva hela mitt liv. Och vill då poängtera att jag vill leva typ, tills jag blir gammal att leva hela mitt liv är ju automatiskt kvitter ju om man lever en minut. Automatiskt sant, ja precis. precis för jag kan ju leva 80 tills jag blir 80 eller tills jag liksom blir 30. Det är fortfarande hela mitt liv. ja eh, Vilket är ju liksom en ganska... Alltså, Idén som, Jag har idén i mitt huvud Som jag försöker formulera ut Men det blir lite bajs när det kommer ut liksom. Jag tror det har, någons, det har lite med mitt släktskap att göra För min pappa är ju en sån klassisk Snubbe som pratar lite I nattmussan på något sätt Vad är efter en så alltså Nej men jag är rädd Alltså det är en av de stora Farvågor jag har Eller som jag har i i mitt liv är att jag ska bli som min far. Jag vet ju typ att jag inte kan bli som min far. I och med att jag har gjort lite mer än honom. Bland annat att plugga på universitet. Vilket han har aldrig satt sin fot. Liksom, Vid ens. Liksom. Men han... Han, jag förstår att han försöker få ut en mening exempelvis som är klockren i hans huvud. Som är perfekt formulerad i hans huvud. Men när han försöker uttrycka det då så blir det bara svammel. Och så får man typ eh, luska ur honom ur vad han menar genom att typ liksom, köra korsord eller rebus lite. Ja, alltså alla har ju det till en viss del. Men med honom så är det väl riktigt, alltså all, alla kläcker inte sina idéer exakt som så där slikt som man tänker speciellt inte om det är en riktigt så lång det är en lång serie av tankar man ska få ihop liksom. men med honom så är det riktigt extremt alltså Ja, det är extremt, extremt. Alltså det är svårt att förstå honom ibland. Alltså, eh, men det är ju det är väl mest för incidensen när han var liten. Alltså typ att han, när han var, innan han sen blev ett år så blev han tappad i golvet liksom. Och då hade han ju 50-50 på att, sa doktorn då, att han skulle överleva. Och han gjorde ju det då. Men då, blir, då, har, då har ju inte min kära far tyvärr alla slipade knivar i knivlådan liksom. Men är det en järnskada han har alltså? Eller? Nej, det, alltså han har ju ingenting på papper och sådär grejer. Men man förstår ju att, att han inte har som sagt, alla hästar i hästhagen. Om man förstår, om man förstår det. Alla papper i ja, övringsskapet. Nej, precis. Exakt. Han är väldigt praktiskt lagd är nu, han? han är väldigt social och praktiskt lagd människa. Jag... Ja, ja det är inte det jag menar. Det var ju ingen eh... Ja, du förstår vad jag menar. Det var ingen förordämpning. Nej, nej, nej, jag, bara... jag vet det. Men jag, jag... jag forskar vidare lite. Jag tror jag har frågat detta innan i och för sig. Ja, men... Inte i podcasten. Såklart. Nej, precis. Nej, men han svamlar ju. Alltså, det har ju blivit lite sämre genom åren har jag märkt också. Genom att han blir äldre så svamlar han ju lite sådär. Och jag känner ju också att jag tycker att jag var lite klar. Alltså, även fast jag klickade ut med vrakat skepp och sådana grejer så känner det som att jag ibland kan också tendensera till att svamla väldigt mycket nu, nu på senare tid än vad jag gjorde förr. Och då får man ju den här känslan av att oj kommer jag bli lite som min far och bara får inte ut idiota av det här. Ja det är klart det, det oroar ja, ju alla att man ska bli som sina föräldrar. Ja, det, det tror jag är väldigt vanligt. Ja precis eh, och, och det, men samtidigt så känner jag att eh, det kommer nog aldrig ske. För att antagligen har ju skett att den där grejen, den här olyckan hände när han var liten. Och det är ju inte en medfödd. Äh, grejer han har fått utan det är liksom någonting som skedde efter födelsen liksom ja. jag skulle vilja slänga över det på Vincent för, jag, för det undrar jag nu om, om du känner som din egen far Vincent om, alltså du inte vill bli ja. nej, jag tänkte just flika in med att jag är, jag är inte rädd för det överhuvudtaget faktiskt nej, det är det bara för att din fars är så asom ja, det är det väl Anta, <laughs> eller... jo, men du i visst i viss... nej, ja ska man säga i vissa, vissa aspekter så kanske man inte vill bli det men i stora hela så skulle jag inte nej, ha det är väl olika från, från fall till fall det är men det är som, det finns väldigt mycket bra och så är det samt, samma grej som man inte vill vara precis nej det, och grejen är att jag vet jag, jag tror inte att Vincent kommer bli som sin far det är, ser har väldigt svårt att säga på något sätt. ja jag förstår men vi är ganska olika Ja Jag tycker att ni är väldigt olika. Ja. Eh, fast, ja, jag, jag, jag känner inte din far så speciellt mycket faktiskt. Han, han är en väldigt snäll person, det är enda jag vet. Men det finns ju något väldigt Ty tragiskt i att, eh, att leva, och försöka leva liksom, eller man lever ens fars liv upprepat, typ, om man skulle gå exakt samma banor. Typ. Det känns ju väldigt tragiskt att man försöker liksom att man lever en kopia av livet. Man går in i exakt samma banor och blir. Alltså det, det är sån här... Om man till exempel tar över någon slags familjeföretag eller något. Och man går exakt samma väg som ens far gjort. Du, du tänkte på... Tänkte du på att göra gravstenar där? Nej, det gjorde Klik. jag inte inte. det gjorde inte det? Du, du ploppade det. Det var då gravstenar? Nej, men jag vet tänkte om vi, om vi tänkte på samma person där. Men det kanske vi inte gjorde. Det gjorde vi uppenbarligen inte. Jag har ingen aning om vem... Vi känner så mycket gras Det nej, nej. Det får, vi, det får nej, du okay. säga sen. Liksom off the record. Okej. Okay. Uh, ja, alltså jag kan ja. jag säga att. Jag känner att. Eh, jag är väldigt långt ifrån. Eh, att gå i min fars fotspår, Men en, en tid i mitt liv. För några år sedan. Så kände jag ändå. Oj nu håller jag på att gå i hans fotspår, I och med att jag började jobba på. Eh, samma jobb som han eh, jobbar på och på samma avdelning liksom Och då kände jag bara så här. Eh, om inte jag tar mig härifrån eh, Väldigt fort Så kommer jag fastna här eh, Och jag vill inte liksom typ Man ska säga eh, döda mina drömmar Bara för att det Att det här jobbet kan ge en viss trygghet Och en fast inkomst liksom eh, Fast inte den så här Superb bra inkomst liksom så ger du ändå liksom tillräckligt mycket pengar än vad jag någonsin har tjänat. Liksom, och kan leva gott på det. Eh, som det är nu liksom. Och där kände jag att oj nu håller jag på att bli ditt som liksom, min far. Och då, och då gjorde jag all min makt till att inte hamna där. Och genom att sluta jobbet och började plugga och flytta från eh, staden. liksom allt, allt sånt liksom. Bara för att med alla, alla medel inte hamnar i samma träsk Om man säger så. Ja precis, det är ju det som skrämmer. Man, man har sett baksidorna och det är de som skrämmer bort från att göra leva samma gå ner samma väg liksom. Så då vill man hellre ha en annan väg så kan det få sina andra baksidor men man har sett vad som man har sett, som, man ja, har sett baksidan liksom av vägen. Jo precis, man gör sina och... egna misstag istället men... Ja, det, det det är klart man kommer göra det men problem, ja man, man kommer ju göra sina misstag. Absolut. Men det är sina egna misstag. Man, man, det, är så, det är lite som historia liksom. Det, det känns ju väldigt omotiverat. Att slänga en atombomb. Efter man, eh, på andra nu. Efter man sett sätter liksom, Hiroshima och Nagasaki. Liksom. Alltså, vi vet ju fasigt i hand. Vad den kraften kan för. Liksom, förstöra liksom, människoliv och allt sånt där. Och det känns ju väldigt. liksom ja, Omotiverat och knasigt liksom. Och det är ju inte använts hittills. Och det är man ju väldigt glad över. Men ja, såttså. Man vill inte trampa i samma fotspår helt enkelt. tänkte jag tänkte på hippies Hippies barn som. Nej, nu vill jag göra något helt annat än vad mina. Eller sådana här, här frihetsmänniskor från eh, 60-talet. Deras barn. De tänkte. Nej, nu vill jag göra något helt annat än mina föräldrar. Jag vill syssla med atombomber. Jag vill bomba. <laughs> men, men... Jag vill general Ja men blir det inte något Typ på 80-talet eller? Ja precis det var ju på sätt och vis det Det, var, det blev ytligt istället exactly. Eller sådär liksom det är, det, är, det, är ganska, det är ganska intressant att man... För jag menar 65 då, då... Då är de ju... Säg, jag menar 20 och 30 då. Eh, de som är liksom hippies personer får kids. Då är det 70 så är de unga. 80-talet eh, blir de ju 20-plus liksom. då det är då den här ytliga liksom... Eh, du vet. Och nu börjar man satsa på aktier och... Mobil, mobiltelefoner. Det är coolt, etc. Och slår mig plötsligt aktier... Alltså... Okej, okay, våra barn då. Nu, alltså, nu, nu drar med hela min generation med mig själv, men man, man, man står och stampar lite. Det är inte jätteambitiöst, utan man, man testar sig fram lite. Man sitter och nördar liksom också väldigt mycket. Sitter framför datorn. Det kanske blir väldigt hurtiga Om de ska gå en motsatt väg. Kanske de blir superhurtiga och ambitiösa typ. Ja. Och en jätteambitiös generation. Kanske det, det är inte omöjligt. Jag tvivlar dock Att de kommer att vara så jävla ambitiösa Eller de kanske kan vara ambitiösa på ett annat sätt Men jag tror inte de kommer att bli så hurtiga faktiskt Alltså för mig är det så här. Jag menar, man ser kids med så här, Som är sju år och har Iphone Så känner inte jag liksom att, den, att den trenden Kommer vända direkt men den här generationen som växer upp nu liksom Fast det är ju för sig inte våra kids Så det kanske det kanske stämmer ändå Det skulle vara lite kul faktiskt att, Om det gick tillbaka lite till det med så här Naturskön i, i hippie Jag tror inte riktigt typ. vad det Keith menade Nej, det är kanske inte du menar alls Keith det är med Att det skulle bli naturskönt istället utan nej, var det, så, inte, Keith? Det, var, det var liksom lite två olika där. Vi sitter och nördar Då skulle man ju kunna säga så Ja vi sitter och nördar Då kanske de vill ge ut i naturen ja, det, Nej men det är väl att det är någonstans Men i alla fall att vi flummar Det är mest av det här att vi flummar skitmycket Och vet inte vad vi ska göra Det är ju liksom Generation X Fast i förlängningen ännu värre nu Mm. Och, det, och det kanske får en total motreaktion sen att nej man måste, jag måste välja och liksom, komma till toppen var som helst liksom, för att, ja nå, någon sån mentalitet <trycklig> ja uh, ja men det, det, men det kan jag nog hålla med dig om för att det känns ju lite som att de har lite mer och, eh, det känns som att vuxenlivet eh, hoppar på en lite snabbare nu eh, för de som är yngre uh, nej alltså jag tror att det här kommer förskjutas uh... I framtiden, eh, åldern man börjar jobba. Göra något seriöst. Eller jobba. Och så, det kommer att skjutas alltså ännu mer det, det, i framtiden, det, det, det, det tror jag. Det borde vara så. Uh... Ja, Man kan dra paralleller med hur länge man lever till exempel. För att tidigare, alltså för flera hundra år sedan, så hade du. Då började du jobba när du var 16, säger och sen blir du allra lägre i princip. Och också, och sen, liksom, och fem. Ja, och sen. Ja, du kan ju ja, precis bara så kort tid tillbaka till mig och, och eh, ja men du levde ju inte så länge då, så att all, all det blev kortare intervaller bara. Och sen är det också, om man, om man ser det liksom i eh, klassiska Bertrand russell idén att eh, vad är det, o oh, to uh, idleness eller någonting sånt. In defense of uh, idleness eller vad det heter. I alla fall att eh, vi som samhälle borde ju sträva efter... Att vi ska jobba så lite som möjligt. Vi ska ju automatisera allting. Så att man inte måste jobba. Mm, utan precis. man måste göra vad fan man vill. Liksom. Jobba och... Och det jag tror ju att det kommer att bli... Så... Eh, I framtiden att... Eh, det går åt det Jag tvivlar dock. Alltså, alltså det, det känns Nej, som att vi kommer du, kunna... Men då måste vi på något sätt... Eh, komma till stånd till att... Det funkar inte att köra det kapitalistiska systemet men alltså det, nej, det, har det inget ingenting att göra ja, det, det, egentligen utan att saker automatiseras det är ingenting med kapitalism eller ekonomi att göra eller, vad ska man säga. Jo men det? det har det väl på ett sätt genom att om folk ständigt vill ha den new stuff så måste ju ständigt också man ha pengar till att kunna ja. köpa det. Och Alltså automatiserande är ju nästan inte... Inte för att säga att det är kommunism eller att det... Är, men det är ändå liksom så här att ingen behöver jobba. Okej, okay, och man kan bara ständigt jo. njuta. Men problemet är ju bara att folk är giriga. Men extremexemplet är ju den här... Äh, hypotetiska maskinen som kallas General Assembler. Som, äh, från, som kan äh, konstruera saker från... Äh, den, den plockar molekyler bara och sen konstruerar du den där du skriver in du vill ha, helt enkelt. Om alla skulle ha en sån i hemmet så skulle vi inte behöva jobba till exempel då. Och Nej. Det är riktigt att det hållet lite drar sig hela tiden. Tror jag. Alltså, Det är, det är någon slags en annan, det är ju -E, film av wall -E, när alla glider runt i såna här, de har skärmar och glider runt i stolar och behöver liksom inte jobba överhuvudtaget. Den, den grejen. Men det, det, det är ju med... Det är min fråga då Och det är ju alltså jag har bli, alltså Det känns som att jag har blivit lite Mer konservativ på ett sätt men samtidigt har blivit superliberal Alltså på det ja. Samt, Jag tänkte på det, samtidigt kommer ju alltid Folk vilja ha, få ett försprång Över andra, och om det sker genom Ekonomisk Gang eller vad då, ska sens. man säga alltså, Det är inte du är en ju... jävla som inte gör ja, precis. skit och kanske det fortfarande anses Det behöver ju inte ske, ja, det behöver inte ske Genom på ekonomiskt i framtiden alltså, Det är ändå det är, det, är enda det borde vara styrt ja. av Allt i alla fall alltså, Att man ska ja. Man ska vara stolt över Vad man har åstadkommit med sitt liv Man vill göra någonting av sitt liv bara. Mm. Så får göra vad fan mm. de vill för att, behöv, Vill du slösa bort det så får du det Det finns mat så det räcker till allihopa och, Eller så. Här. Ja, jo. Alltså, det, är en, det är en intressant tanke. Jag hoppas ju verkligen att det blir så. För det skulle bli väldigt intressant. Alltså, men jag tror också att problematiken som ligger nu är, är ju att vi, vi har ett tankesätt som är inte så himla eh, gynnsamt för planeten. Eller för oss själva liksom. Den, alltså den... Nej men det, det har vi absolut inte. Vi har inte... Det är, kapitalismen går lite emot... Uh, det här i alla fall. Exakt, uh, Precis som hur det funkar nu, i alla fall. Alltså, det är lite. Det gör, det gör ju inte det. Vi har ju en, en den, den är ju inte spridd ut till alla så att alla ska ha rätt. Utan, så funkar det ju inte. Utan, det är ju det är de rika som, som ska tjäna mest då. Så, Nu sitter man ju och låter där, men För i det här <laughs> exemplet, när det ska vara liksom att alla kan. Uh, ja, hela, alla i hela samhället är försörjda automatiskt då är. Ja då blir det ju inte de här gigantiska klyftorna längre. Nej. nej, det, nej men det, det är en intressant. Uh, uh, tanke. Alltså, jag, jag tror tyvärr. Att det blir lite som vi snackade om. Uh, I förra episoden. Att det blir en. Att det kommer ske en sådan katastrof. Att det blir lite som Mad Max. Eller såna här grejer. Men att därefter sen kan bli en bättre värld. För det känns lite som att. Vi måste typ. Vi måste typ köra slut tills vi har nått liksom det botten i snodd innan vi kan ta oss där ta oss ur den för det känns inte som att vi kan ändra vårt beteende successivt det känns inte som att vi är sådana sån här ja, framtiden kommer ju liksom bli extrem tro, tror jag också på antingen det ena eller på andra sätt antingen kommer det gå väldigt mycket åt helvete eller så kommer det gå jävligt bra jag, tr jag tror inte det kommer bli mellanmjölk om man säger så, jag tror jag, även um... Vad är, han, vad heter han, vad är det han heter? Elias Yudkowsky Jag såg en, jag tror ett TED-talk med honom Där han pratade om det Det är ganska intressant Vad pratar om att det, antingen kan det gå åt helvete Eller kan det gå skitbra Eller vad, vad var hans tes Precis, att det antingen kommer Gå bra Eller att det kommer gå käppret åt helvete Det är i princip omöjligt att det Kommer bli mellanmjölk Jo, men det är väl lite som att jag läste en artikel dagen bara om att typ forskarna säger nu att det är omöjligt att, du vet, att stoppa liksom att vattnet kommer att höja sig. liksom. det den sak som att, har, det här har vi ändå vetat i kanske ett par, hur många år har vi vetat det här nu? 20, 30, 40 kanske? Eller? Ja, fast som teorier det är ju så här att... Det... Teorin ska motförkämpas Och sådär så att det liksom inte jo, jag vet. allmän vetenskap nej, vet, nej jag vet, men poängen är ändå Att vi har vetat det säg Seriöst sedan 92 kan vi säga Vad för någonting, jag är inte riktigt Att, att globala uppvärmning kommer att göra så att vattnet Höjs och att vi Att många kommer att få flytta runt och det kommer att bli lite kaos ja, Snarare mer sedan typ En inconvenient truth typ. <laughs> då, Under den tiden <laughs> okay. det var, då var det, det Al Gore eller eller? Som... Nej, ja, ja. just det han ja Ja, men jo, men okej. Men sen dess så säger vi då. Men det är liksom ändå så att vi ändå så. Nej, men det känns som att vi ändå har liksom konkret på pappret. liksom. Det här är ett problem. Vi behöver fixa det här. Vad gör vi? Och så står vi ändå bara och inte gör det. Och förstår men du samtidigt tycker jag det är så jävla tråkigt att prata om global uppvärmning och växthuseffekten och det här. För att det är så fruktansvärt utkattat. Och ja. Nej, jag inte, jag, det har, vi, det, vi behöver inte diskutera det här i podcasten. Jag poängterar bara faktum att, att det känns som ändå som att när vi ändå har konkreta faktan i handen så tenderar vi ändå bara att köra tills det tar slut Ja, ja okej. okej. Det, ja. det är det är liksom det är samma sak som att alltså, anledningen vi åkte till månen eh, var ju bara för att det var en kapplöpning för att ryssarna inte skulle ha rymden Annars hade det inte vi någonting där saker att göra. Alltså, USA då, det vill Nej, det var ju lite kukmätning det också om man säger så. Ja, precis. Det är en kukmätning. Och dessutom så är men, det visar ju. Det visar ändå kapaciteten till vad människan kan göra under ja, en, en, en dålig situation visserligen. Men det här är liksom så här, okej okay, vi, vi har det på papper, vi har konkret, vi löser det inom tio år. Pang på rödbättan. Ja, det är inte så kontroversiellt att påstå att kan i grund och botten är egoistisk om man säger Nej, så. precis. Men nej, exakt. Och det är det jag, det är det jag menar liksom bara att, eh, att jag då snarare tror att det kommer gå åt helvete innan det kommer bli bra. Snarare att det kommer bli bättre. Men då, då, är, då säger ju Vincent att det kommer gå käppret åt helvete. Och då är vi ju dödsdömda allihopa Det Vi är nu nuclear war kanske. Ja, Någon sånt där. Här. Det blir någonting, förmodligen någonting värre än nuclear war det blir Mad Max äh, annihilation jag... i så fall ja precis sånt kul. det är inte omöjligt äh. men vem vet vem vet vi kanske skär på oss vem vet, alltså jag vet inte det är bara att det bara känns så men jag är jag är glad då nu känns det helt plötsligt som att vi är vi är på den mest den, typ den mest, mest, mest standardkonversationen man kan ha typ ja Fast det känns som att vi har haft det massa gånger Många, många människor har haft det en massa gånger. Men alltså, det är, det är klart att man kommer ju in på de här banorna bara för att det är. Det är ju den stora frågan. Det känns som att vi står inför en liksom en. Eh, alltså. Fast det ser vi vart i alla tider att det känns som att just nu är det en viktig tid. Liksom. Men så känns det verkligen. men Ja, ja. 60-talet var ju också det i USA. Då var man ju fan rädd för. Ja, tredje världskrig, liksom. För det, det var ju väldigt nära. Måste man ju medge. Men eh, det, är inte så, det är inte så att jag är rädd att det ska ske imorgon. Om man säger så. Eh, det tror ingen är, är rädd för att det ska ske imorgon. Men det, mer att det kanske ske inom eh, vår livstid. Eller nästa livstid, liksom. Att det, det är då det går åt helvet helt enkelt. Eh, men samtidigt så ser man ju glimtar av bra grejer. Liksom Till exempel den här... Eh, den, den här, den arabiska våren liksom. Den var ju jävligt otippad på att det här skulle ske liksom. Ja och även eh, alltså. Framsteg i teknologi och sånt här. Gör ju att man. Eller liksom. I såna här lösningar. Miljölösningar och Vad fan. Farmans precis. så stöd, det, är ju. det gör ju att. Exakt. Det känns mer lösbart. Det känns inte lika. Exakt, så det, det, precis. Det finns, det finns glimtar hela tiden som man sitter och bara. Ja ah, men det kommer det fixa sig nog liksom. Men eh, Ja, det är det, det, det, det, det snarare så att man är lite trött på att det, det. känns som att vi kan fixa det med det medel vi har nu, bara om alla andra samarbetar. Men det ska alltid sitta någon kuk där och bara äh, dra fram sin jävla dolme på bordet och säga jag är störst kuk, jag bestämmer liksom. Och vi gör som jag säger. Och jag, och jag vill gärna sitta och räkna med mina pengar istället. Eh. Äh, men på tal om det, du pratade om 60-tal på och den med störst dolm slänger ut den på bordet. Men jag och Keith pratade om det här för ett tag sedan, om Robert S. McNamara, hans dokumentär The Fog of War. Och då finns det ju ett väldigt bra segment av den dokumentären där de sitter och pratar om de ska... Kennedy sitter med vid bordet och de här generalerna och Robert McNamara som är försvarsminister sitter och pratar om de ska... Bomba skiten i Kuba i princip då. Mm. Där även ryssarna har sina missiler och allt det här. Och eh, de som har störst kul, om jag inte missminner mig, det får man, i den här situationen borde det väl vara Kennedy och generalerna. De eh, blev väl övertygade. De lyckades. Var det inte märkta som lyckades övertala dem att eh, han gick för sig försvarsminister men. Det var väldigt nära där i alla fall. Det finns en ljudupptagning att de bombade skiten i Kuba. Men de, det blåstes ju av. Men ja, då hade han väl störst diplomatkuk? Kanske mäktigare som hade störst kuk där ändå. Men det borde vara Kennedy. Jag får med att Kennedy ville bomba skiten i Kuba men jag vet inte. Vi ja, tar och på igen. tala och ses om till och med. Det finns, det finns väl en film som heter typ 13 dagar och där typ. Eller, eller, om ja det, precis. Den, var, den är bra. Där, där det handlar om den här men det är ju liksom 13 dagar av totalt jävla oh man fucking god we inte fucking die typ. Alltså ja, precis. undra mm. om vi ens hade oh. levt ifall det hade skett. Det tror inte jag att vi hade gjort. Om de hade bombat varandra? Ja. Nej det är eller det ju väldigt väldigt annorlunda värld om det börjar. Ja För precis. Då, men då det en, är det ju... Ja, vi hade ju förmodligen inte levt personligen, butterfly-effekt. Man väl till det där antar jag. Men det var väl inte så du menade antar jag. Så att, eh, ja, men jag tror nej, jag att vi, vi, som, vi som människosläktet skulle förmodligen levt fortfarande, gissar jag på. Men... Ja, ja det hade vi nog gjort. Alltså, jo, jag kom, jag, jag, det var en dum, dum state men egentligen. För det kvittade ju bara om min farsa var sjuk en dag så hade ju jag kanske inte levt ändå. Liksom. Ja, exakt. Det ju... Du referer, då refererar du bara till filmen, det var till jag. <laughs> ja, jag refererar till Eric, uh, Aston Kutcher, det enda... Vad heter han? Aston ja. Kutcher, är det, det han heter? Ja, Kutcher, Kutcher. Aston Kutcher, Kutcher, heter han så. Ja. Just det, alltså, ja. han skulle spela Steve Jobs i den senaste filmen. Det är så jävla konstigt. Ja, det kommer... Fast han är lik honom, jag har så bilder för det. Han, är, han ser, ser likadan ut, typ, mot en ögon Steve Jobs. Ja, ja, vi får se på det nu. Kan kan ju bli. <laughs> ja, uh, han... ja, jag håller med. Han var väldigt, han var ganska lik där, men de hade du plockat ut någon bild där som passade bra in med den andra bilden, liksom. Ja, ja men liksom bara fan vara lik person? Nu det är det är en bit kvar. Ja, exakt. Han måste ju liksom presera också. Och jag, jag ja, vet... är, Han är inte riktigt, det är inte Frost Nixon automatiskt, liksom, bara för att man ser likadan. Nej, exakt. Precis. Uh, jag, jag vet inte hur bra på par skådis han är. Uh, faktiskt. Uh, yeah. Jag bara se. Jag har sett mest sett honom vid butterfly-effekt. <laughs> Trippade inte Steve Jobs en jävla massa LSD? Jo, det gjorde han ju faktiskt. Uh, back in the days. Han gjorde det, ja. ja Men det verkar som att. Det är många. Det är, många, det är, det är ett par som har. Gått ner i det här LSD. Och. Ayahazuka. Och fan det heter. Och uh, det här mushroom-träsket och på något sätt öppnat upp sig väldigt mycket där och kommit ut på andra sidan ändå. Det är ganska intressant tycker jag. Men finns... Jo, men alltså, det kan nog expanda liksom. ja. på, på vissa sätt. Ja, det menar jag då Att man annars tenderar till att fastna i det snarare, eller då? Nej, men det verkar ju som att du, om du går över den röda linjen då och vissa expandar sitt sinne istället för att äh, förstöra det typ. Förstår du? Ja, ja precis. ja vissa kan öppna fel dörr in i någon slags allting någon slags paranoia eller någon någon fantasibär att hjärnan, det, det är som random det man gör när man provar liksom. dem förresten... okay, Beroende på vilka tankebanor du väljer att liksom, snurra in i medresten ja. jag blir skitparanoid idag när jag prövade i min psykolog ja inte för att, inte för att eh, det var jobbigt eh, att gå till min psykolog utan det jobbiga var att jag fick ett mail från Google som skrev att det var någon som försökte ta sig in på min jävla mail, eh, min mailadress. Kan man få ibland om, har ni fått sånt? Jag tror det, Att det har oftast varit jag själv. På en annan dator eller någonting som stått och spannat. Ja, ja. precis. Ja, precis. Men det har, det har hänt mig också liksom att jag har varit på någon annan dator och sånt. Eh, ett, nu börjar vi bli paranoid över att Google vet att det är antingen jag eller någon annan. Eh, och så tar vi ett igen då, bara för att dra till det där som ja, vi gjorde förut. Ja, callback som heter. Ja, uh, callback. Ja, ett. För att eh, man blir paranoid för att det är Google. Eh, det andra ettan är ju också att... Jag blir paranoid i och med att uh, i, jag har inte kollat upp IP-adressen personligen men det var någon från Tyskland, Leipzig eller vad det heter som har försökt komma in på min mail. Det ja, är de där tyskarna. Okej. Okay. Ja så då, Jävla tyskar. Kan inte den här podcasten bara heta en etta? <laughs> episod 5. <fem>, 1. <ett. laughs> episod 5. <fem>, 1. <episod> <laughs> uh, då... Vad är det för, det för det? Podcasten heter bara en etta. För jag tycker det är roligt det här med Kevin Smith att när name droppar och han säger det ja, ah, ah, när han börjar slänga, slänga upp när han börjar slänga upp pekfritt liksom ett, ett Kevin Smith är den mesta regissören <laughs> ett, han har regisserat Clerks ett han, han, han skriver han skitbra dialoger och, eh, ett, han släppte han... precis en ny bok en ljudbok också som han som han snackade i själv har du läst den? <laughs> Nej. Du behöver inte säga ett av dem igen. Du säger bara ett en gång och sen är det bara massa... Blablabla punkt, blablabla punkt. punkt. Han har en podcast med heter Smurcast typ också. Vet jag typ. Ja, smod Ja, precis. Smodcast. Smodcast, ja. Skitsamma. Ja, ja, i alla fall. Uh, så, jag, så att jag. Jag under min... Under min... Vad heter den Eh, Spårvagnstrip till eh, Min psykolog så Satt jag med min smartphone och eh, Bytt lösenord på Typ i princip allting Bara för att jag skulle Inte eh, De skulle kunna få tag på Jag vet inte vems vilka det är Eller varför typ men Nu är det jag gjort så att nu har jag Har en typ någon sån här typ 36 eller 47 tecken Kan du säga vad ditt förra lösenord var nu då? Nej det kan podcasten. För det är en kombination och den fast lite om. Så det tänker jag inte nämna ja. överhuvudtaget. Ja, men nu okay. har jag typ 47 tecken. Så nu börjar det ju vara jävligt svårt för någon att försöka hacka det helt enkelt. 47 tecken. Jag är ju... Ja men det är sånt där. Det är skitmånga tecken här. Mm, shit. Ja, jag är lite mot. Jag börjar känna nog att jag själv har ju varit lite antiparanoid. Så det är dumt. Fast de som jag har det för är personer jag litar på. Vincent till exempel och så några andra kompisar. Alltså jag har ju bara gett ut mitt lösenord ibland sådär. Uh, ja det där Nej, men men Det, det är bara det. det är jättestandard Och jag har det överallt i olika variationer Jag har ingen Och de är väldigt simpla variationer ja. Så alltså Vill Vincent, bestämma sig Vincent för att förstöra för mig Så är det ju väldigt enkelt Men det skulle han inte göra Det är jo. det som är gött Nej men grejen är att man kan ju bara gå och klappa till dem sen Det är det som är ja. grejen Det skulle du väl aldrig göra eller Givetvis inte G Det är så roligt att du alltid börjar med Givetvis inte. Du kan inte bara säga in... Nej, det är klart att inte skulle göra det. Nej, jag älskar att du ligger i... Nej, jag vet. Det är helt förklart. Men det är så roligt att folk sätter det till mig. Absolut inte. Visserligen. Absolut ligen. Men... inte. Exakt. Uh... Dri jag driver... Inte, Absolut men. inte med dig. Exakt. Det var... Åh... Ja oh, just det Åh uh, oh, jag blir så jävla frustrerad idag Alltså jag blir så tokig På um, vet Jag jag oh, jag var, ju, jag var, för, jag var för jag kan ju dra det här För att jag, jag måste få ut med det här på något sätt Jag tänker det här det kan vara det varit bra, bra plattform. Kan ni säga till mig för jag är knasig eller inte Men jag, jag har börjat bli eh, Ni vet ju som sagt att jag Har ju vissa eh, Vad ska man säga Problem är man sådär. Eh, alltså, jag är para alltså inte paranoid men jag har att jag har lite ocd tendenser om man säger så. Det är kanske inte det jag har märkt. Nej, men jag känner ju till det, men det är väl in det är inte, det är inte så spårat man Nej, men det kan bli spårat. Och det är lite jobbigt. att det kan bli. Alltså, det är inte så att jag går runt och kacka dörrar och såna här grejer och måste känna så att eh, det är låst och sånt. utan det det handlar, handlar om. Eh, min allergi. Vilket är så extremt jobbigt. Och jag, bara, och jag börjar bli så trött på det. Men det jag är mest trött på också på. Jag börjar bli trött på samhället snarare. Och jag, jag måste bara. Jag kan inte få ut min frustration. På det. Eller jag vet liksom inte. Jag kan inte göra någonting åt saken. Vilket irriterar mig. Någon Lite falling down kanske. Vad är det Jag sitter och på Bob Dylans. I'm not. It's not. Dark Yet. Vad heter den låten? Ja. Not dark jätt. Typ. Äh, jag, jag känner den. Äh, ja, men det, det handlar helt enkelt om. Jag är, jag är ju su inte ja, super på nutter. det vet ni. Äh, det har jag varit som jag alltid varit lite. Men problemet är ju bara att det känns som att vi har. Ja, att, att det är ett, ett samhälle som älskar nutter. Och jag, jag, jag börjar se det lite svart och vitt och jag, ni får gärna argumentera mot mig men det känns lite som... <laughs> Vilken samhällskritik det var inte mig. Jag undrar vad det var för samhälle som älskar notter. Ja men det är, sådär, det är, det är, det är ingen... Sådär ingen välformulerad eh, analys har gjort det här utan det är bara att jag är så jävla frustrerad över att det ska vara nutter överallt. Jag är så jävla trött på det bara. Typ som, då exakt? Det finns ja det är skop du vet kit och, och... Ja men du... Det... När vi när kommer hem till ähm, <laughs> trädgårdarna av mig till exempel så äh, måste han ju alltid ringa innan och kolla ifall det finns några nutter i skåpen. Ja okej. Okay. Det är ju men men alltså det, problemet snarare med, med allergin som har nu skapat vissa fobier Det är bara för att det är också så jävla jobbigt hela tiden eh, Att säga till folk att, att ni, ni, ni kan inte ens ha nutter alltså En del nötter kan man ju ha hemma liksom, Men alltså, att, att, helst inte liksom, förstår vad jag menar? Cashew nötter går det bra? Nej det går inte heller bra ingen nötter går bra Speciellt runt jul, du har en extra irriterad när det ringer Ja, superidén är. Men det är mest för att det det jag känner att ingen har det är inte så att folk ska på något sätt superanpassa sig efter min hur jag lever för det är inte såd samhället uppbyggt. Men jag vill bara liksom så här jag vill gärna att folk ska fatta att, eh, med utter och sånt, och det är därför jag skriver i det nu i podcasten för de två som lyssnar. Eh, är att Nutter ju mycket mer än bara inte få gere. Det. det kan ju vara luftbudet, vilket jag har till viss del med vanutter och annat. Det är synd för dig att alltså det, det är synd att det var en utter och inte liksom. Det är synd att det inte är liksom så här. Vill, någonting som ingen äter. Jag vill dubblar och liksom. Något jätterrandom som ingen har. Då börjar man inte oras sig så mycket. Fast å andra sidan, är det då en dadd, då, då, då blir det svårt att kolla på det. Då, då släpper du nog ner garden lite, du vet. Garden. Och så rätt vad det är, så, ja. Vad är in, bab. Hallå? hej, det ville. Ja, så kommer du över. En fråga bara, du har Ja, men det vore nästan värre att vara dödligt, eller liksom daddlar. För då måste du alltid gå runt och fråga om daddlar hela tiden. Och alla kommer att förklara dig. Ja, precis, för allra oftast, det är klart så fan att inte har någon jävla daddlar här. Och, och till slut är du så pass mycket och sen kan inte fråga och då dör du. För det, då du måste liksom fråga om du är död när du är dadlar. Du har inte ätit Jag kan hångla med dig om du är till. dadlar. <laughs> uh, typ uh, uh, uh, hångla med någon bryd och då bara. Förresten har du käkat dadlar? Uh, <laughs> de har kommer kommer i kontakt med dadlar de senaste dagarna. Ja men då, det kan du inte fråga efter. Då är det, då är det ju riktigt scare. Right? <laughs> Nej då är det bara uh, uh, okej. Okay. <laughs> men typ man håller på. Det är något det är något, det är något, X, något bittert X så, så ångrar du med och så bara känner du att du får en sån här tjäna i munnen. Och sen så lutar de sig tillbaka och tittar ondskefullt in i ögonen på det. Och så är det en daldelkärna. Jag vet inte, har de kärna? Men han, gör ju... inte, men han gör ju det innan liksom, det är det som är alltså, det... kassan med det. <laughs> jag behöver ju så stora vindruvor Jag har tänkt att de kanske har en kärna i sig. I alla fall. Men kanske har ja. Jag vet inte. Ja, typ, vi... Det känns som att det är någon slags kärna man kan äta upp i daldarna ja det kanske jag vet jag, jag vet, vet inte jag själv. har inte käkat daddlar faktiskt <laughs> eh, nej det var litet men ja, ja. Hon, hon ger ger också minina och typ hon, hon ger ju typ en bit av dadden när man hunglar i munnen på en och sen ler hon sådär ja, precis, och så här ondskefull och då fuck fuck you <laughs> jag fick din nej då och så, så blåser man upp och där Uh, vilken jävla asemdef awesome skulle Va, jag säga. Så blåser man upp tänker det du att typ du ska man... säga jäsa eller så du ska bara uh, explodera. <laughs> Kaboom. Som i Monty Python-filmen, den snubben som käkar asmycket mat. Ja. Uh, ja, uh, just det, det, det uh. är The meaning of Life eller? Ja, uh, jag tror det är det. Så bara spring han typ sen. Eller Big uh. Trouble in Little China, då är det också en sån här fetis som, som är... Med. Uh, nej, men fall, nej men alltså jag, Det jag menar var, var Jag fick, fick ut den här frustrationen på psykologen I alla fall Men det är bara för att jag är så jävla trött på Att, att min sån här du Skal man säga Schillax uh, Skal man säga um, Alltså typ värd Om man säger så uh, Har liksom Tycker jag minskat uh, Något enormt de senaste åren det håller på att förfalla rent ut sagt. Ja, men typ <laughs> men det är liksom så här typ, förut har det ju varit ganska chill när man var på fika eller så här, gå på café och så någonting. För det, det fanns ju alltid visserligen någonting som innehöll nutter. men det blir liksom inte sån standard praxis nu. Det finns ju mm. sallader liksom. Eh. Du kan du inte ens sätta foten på ditt favoritkafé, Café Vasa. <laughs> nej, precis. Nej. Jag har en ny podcast namn förresten. Ett colon kolondaddlar så kan det <laughs> Ja. Exakt. Det kan Eh Ja, ja, precis. Men det... <söktHere> <t riding> ett dollar. Ett dollar. Två. Eh, nej, ett dollar. Nej, aldrig, nej. Två. aldrig nej, två. Nej, precis. Jag, jag var bara lite trött på det, det, det liksom, Senaste gången jag skulle gå och köpa frallor till exempel, så såg jag att bredvid frallorna så låg det valnötsbröd. Vilket jag tyckte var så här: vad fan, finns det valnutter i bröd nu också? Nu får den fan i mig fan ge. Är det så jävla kåta på att checka nutter? Är det så jävla gott, eller? Nötter är skott, jag, alltså, jag käkar skit mycket nötter. Ja, jag äter nötter främst för att det är jävligt bra att äta nötter. Det förlänger ju livet med tre år. Om man men äter fan, nutter, säger ofta. det? Det är någon undersökning som säger det. Jag tror inte på den det minsta, men det låter den bra. Den förkortar mig. Det är en allma här estimering. Om du äter nötter, det är också så jättevakt. Hur mycket nötter som man äta? <laughs> eh, ja, liksom, vad, vad exakt ska det Tre år? Ja, ah, det de mig Ah. Tre år. Du ska inte äta för mycket nötter men du ska väl äta... Lagom mycket nutter, typ en till tre år. Du fyller upp en kaffekopp om dagen eller något. Jag vet inte. Det kanske är jättemycket. Jag vet inte åt helvete med det. För, det, för mig är det ju det inte för inte, Det förkortar ju livet. Ja. Drastiskt. Det förkortar ju livet ja. för det ja. eh, Men problemet är, också är ju också att... Nu är vi inte lite som med omega-3-grejer. Det är också en jävla... Eh, jävla fascination Nej, folk har men det, det, det, det är jag bra för den. Har inte de kommit fram till att omega-3 var bullshit i adhd -barn, eller? Jo, jo, men... Ja, det, fin, det, det finns... Viss, jag tror att det finns viss statistik som pekar på att det, det har positiv effekt i, i extremt höga doser på uh, ADHD och sånt där. Men just med det ju aldrig någon, har det aldrig varit någon stor... Det, det har inte varit det är väl bra för alla människor, liksom, för allmänt välmående. Jo, men ja, jag tror du ville menar vi just det, här det att man skulle lugna ner sig av det. Men det är ju. Det är inte var, det som, är det, det inte var det var som just... är det main effekt, om man säger så. Nej, men jag kommer ihåg det för några år sedan så var det någon sån här. Du studerade inom om att det skulle vara så super effektiv mot adhd maln typ och sån här jävla omega 3 olja shit typ Och det börjar ju folk knapra det liksom, så fan till, apparently. Men ja, jag... det är lite Ja, det, det kom, och det var ju bara hälsoapotek som hade sånt, eller hälsoställen typ. på. Jag, jag är otroligt jävla skeptisk mot allting som kommer från hälsoställen, liksom. Ja, naturmedicin. Ja, men alltså jag, jag förr var jag lite mer öppen till det men nu är jag bara så totalt jävla så ord det går in i någon så som jag vara dåligt för jag bara känner så här fan vad ni lurar folk. Nej, men jag tror inte du, jag tror inte ute här med det här omega 3 för att det är nog rätt bra. Nej, det är inte att jag ser inte det däremot så måste man vara ganska den. noga med vilket märke man väljer så, för det kan vara mycket tungmetaller och, i billiga märken till exempel. Ja, men det... och då nej men jag, jag tycker nej men jag, jag, jag refererar igen till uh, uh, uh, den typen av <laughs> jag refererar igen till Ashton Kutcher. Eh, nej, men eh, såna människor som lever runt Medelhavet och det är någon jävla ö utanför Japan, exempelvis. De, de har ju högre livslängd där. Ja, men. De äter mycket fisk. Men de får inte med gener då att göra. Nej, men de äter mycket fisk du vet Men de här, eh, vad heter det de här ryska tanterna, De har inte så mycket fisk eller De var säkra dem. de ska jag göra, Jogurt? Är du mega det är väl bra bakteriekultur i det. Ja, det är det väl. Och mycket vodka antar jag. Ja, oh, precis. Det är lite antingen äldre. Antingen satsar du bakteriekultur eller så satsar du mega 3. Det finns ett olika. Ja, det är frågan. Man får väga bägge mot varandra om man säger så. Eller så, eller så dricker man bara, åh, oh, så mycket vodka dödar bakterier på samma sätt. Ja, det kan du ju prova och vi ser hur länge du lever. <laughs> nu gör den bara, fuck that shit, I'm going home. I och för sig så är det kanske en del av den här ryska, ryska modellen. Det är yoghurt och det är vodka. Det gäller nog även de här gamla tanterna. Men vad är det för jävla ryska tanter du pratar om? Som, lever de länge eller vadå? Är det någon folk ja, där som och... lever jättelångt? Eller? Ja, jag tror jättelångt. det i alla fall. Det kanske bara är en, det kanske är bara en stereotyp formad från de här gamla människorna på Ja, Okej, okay, för jag tänkte på den här Okinawa-ön utanför Japans kust. Vad är det med ryssar att göra? Nej men det är väl de som det är, det är väl en de folk det är väl Där de längst, det är inte så Jag vet inte Jag tror det finns en hel del gamla ryssar också eller ryssar. Ja, okay. Nu är jag ju väldigt vag här då Nu säger jag ju allting som är österut Eller all, det är allting som är österut Liksom i Som inte är Kina Eller liksom som inte är Ja, förstår jag menar ja, Ryssland är, Kan även vara liksom Azerbaijan Det skiter jag i, det är Ryssland <laughs> Allting som inte ser asiatiskt ut är Ryssland. Ja, i, i det här fallet när vi pratar när vi, när vi pratar så här bakom. De lever eh, länge i den regionen. Ryssland, sy sydbästa syd syd kan... med Ryssland. Men kan det inte bara vara så att de lever snitt, en vanlig snittålder. Bara att de ser jävligt gamla ut. Det är också en teori. Och så bara blåser de alla. för. att Ofta har de inte sina eh, liksom, dokument och sånt där. Nej precis för det är lite flummigt Det är, alltså, det är inte liksom en det är ingen svensk byråkrati Riktigt i Ryssland om man säger så. det. Är liksom, det kan man ju för fan köpa På polisen om man vill det Det är liksom inget jävla problem Och dessutom så tänker jag mig också att eh, Att tolk, tolkningen Blir lite svår också för det är inte så att De ryssarna, är, ryska tantare, Speciellt kunniga är på engelska liksom. Du får när det är För Hans Rosling så får vi se vad han säger uh, Ja Jo <laughs> Han ja. kanske tar upp det i... Ja det är inte omöjligt ja, jo, Hans statistik är fel Precis Nej men eh, Jo just den där med omega 3 grejen som jag försökte komma fram till Innan, vi, innan jag flummade hög på ADHD I spåret där Det var ju en debatt Jag tycker lite så här intressant hur mycket jävla så här Omega 3 används som en försäljningsargument Alltså det finns ju till exempel Omega 3 i såna här jävla Besällsmör exempelvis Ja. Eh, och det alltså, Om man kollar mängden omega 3 i smör så är det, smör så, är det extrema, alltså, så jävla små mängder så att du måste i princip äta Men visst är det mer omega 6 och omega 9 smör till exempel för att det är här, Nej, Jag vet inte vad det är för jävla omega Det är de här oljorna, det är mer omega, omega 6 och omega 9 tror jag i rapsolja till exempel Ja men det jag vet jag att det är extremt små mängder att man måste typ nästan köka hela paketet för att få en daglig dos av det ungefär Ja. Du, kan ju, du kan ju kolla på baget nästa gång. Det kan ju folk frisk och äta på poddikasten tror jag att det är också lite omega 3, men det är kanske andra and, någon annan typ av fetter, fetter. Jo. Jo precis, men det är det jag menar bara. Det fetter. känns som att de fetter. Det känns som att fetter. de det känns som att de <futter>, futter. Menar du futter? Nej, jag menar fetter, fetter. Det vet skaraborgare vad det betyder. Fetter. ja Nej, eh, men i alla fall, det känns som att man, man har någon slags här försäljningsargument då med som Omega 3-företag nu är typ Man slänger på nuttyp på allting för att det är nyttigt för folk liksom. Då slänger man på det på bröd, bakelser, Fuck jag vet inte, allting typ. Och du får mindre att välja på när du ska äta. Ja, exakt. Och då står jag där. Bara, hopp, du blir det hemlagat mat igen. Som vanligt. Jag läser där nu att eh, det är USA som har störst största antal eh, centenarian, som det heter. Alltså folk över hundra år gamla. Eh, det står ingenting om Ryssland. Och eh, de är inte <laughs> speciellt representerade på den här Wikipedia som de har Nej, men jag, tror, jag tror att för det första så kommer det, nummer ett så kommer ju den listan att ändras radikalt efter, vad heter den, efter den generationen dör ut. För det är inte vad så många jävla gamlingar, som, alltså så många äldre som kommer att bli så jävla gamla de generationer efteråt ja men för nu var det bara flest centenarians då är det inte högst medel de var ju inte högst medelinstängda lite medel men ja, men alltså jag menade bara på det stod någonting alltså jag fick ju bara skimma för jag är ju med i podcast Jo, jo men det sådär. kan ju det, det står ingenting om Ryssland Jo precis jag förstår men det, det, du vet ju tillräckligt mycket lika mycket som jag är om sannolikhetsledare för att veta att Ja men det är väl möjligt äh, att man är hög, att, det, det kan också. ploppa upp 10 centenarians i det kan ju ploppa upp 10 centenarians i Kazakstan lika gärna liksom. Ja fast kanske inte nödvändigtvis lika gärna för det, det vet vi ju inte om det faktiskt är så. Nej inte lika gärna det var väl klumpigt uttryckt men oh. det skulle ju kunna ploppa upp hundra centenarians i, det, i Somalia. Det låter ju lite som att de svampar det är ju, vad fan menar du nu med ploppa upp? Det ska fan mycket till om det ploppar upp hundra centenarians i, i, i Somalia. Det, det säger ju. Ja det är ju fan hardcore. Om det skulle kunna hända. Jag refererar till The Butterfly Effect. Vad är det? Är det Mestinkurts Du refererar fortfarande till filmen men, eller själva effekten? Till filmen. Det känner han inte till. vad menar ni <laughs> nej, jag, när det är filmen nej, filmen. Ja. Det är synopsin, till filmen. De har kopplat så bra idéer där den, när de skapar den filmen. Jag refererar till The Butterfly Effect 2. <laughs> den sämsta versionen. Den har han, inte en han kom set. verkligen på en bra teori där när han skapade den filmen Ashton Kutcher. Alltså, där var, där ja, exakt. För en gångs skull tänkte mm. han till Ashton Kutcher som inte... Det är därför de... Det var väldigt, jag var väldigt imponerad av deras manusförfattarförmåga där. Att de kom på det här i början av filmen där det står En fjärilsvingar, En fjärilsvingslag kan påverka... Kan skapa en tornado i, på andra sidan världen. Och jordklodet också. Ja, precis. Det var smart Exakt. att få på det citatet. Det var väldigt det var den bra. Ja, den Kursche manusförfattaren då. borde ju fått en. Han borde fått en Oscar. Ja, jag tror att det. Ja, Ersdagen er, Kutscher borde ju fått en Oscar jag för det, det ja. Ja. Som jag har fattat det så är det han som reficerat skrivit och starat, Det har jag alltid trott. Jag trodde, ja, det ja. tror väl jag. Jag tror också att det var det. Det är inte det Jag vet inte. Det är ingen mening att jag övervisar. Jag, jag trodde att han... Nej, det är, ah, det är onödigt. Vi vet ju det där. Det är liksom en grej. Ja. Eh. Han satte med sin mussa och ja, vad fan ska jag skriva för genialiskt dag? <laughs> ja. En teori om eh... om hur folk, saker och ting påverkar varandra i det globala perspektivet. Ja. Det som klappat och klart, det skriver jag på en eftermiddag. Ja, ja. Så var den klar. Jag rewritade inte ens huvud taget. Det är bara en eftermiddag, ett kopp kaffe, Så var det klart. Precis. Filma på måndagen. Gud. Nej, nej. ush, ush, ush, på naturgodis. Usch. Oh, jag, jag är inget jättefan om just naturgodis heller faktiskt. Nej, jag försökte mig på... Det kan jag inte vilja relatera till nu. Men jag försökte mig på... Sau, jag försökte, sour cream. What? Äh, cashew -nötter. Men det är så totalt menlöst, tycker jag. Men det... Först suger du av liksom, sour cream. Usch. Ja, så har du den. Och sen så smakar du nöten. Ja, den smakar cashew. Det, det, de funkar inte i, i symbios överhuvudtaget. Men det är intressant att du ska ge dig på det, det som låter. Det låter ju väldigt onyttigt för att vara naturgårdisk också. Exakt. Jag vet inte om, om naturgårdisk är nyttigt överhuvudtaget. Men jag tycker det är roligt att just du, Keith, ger dig på sour cream istället för de torkade bananerna. Kanske Cashew var det. Oh, fan, torkade bananer. Det låter helt värdlöst. Jag tror ju det för att det är gott såklart. Du kan ju äta en frukt i sådana fall. Men jag finns, det, finns det en sån här wasabi kanske nutter eller? Jo, det tror jag. Visst är det? Jo, ja, men det, tror jag. Jag, du, det var en jävla tjomme eh, som visade mig det för, för någon dag sedan. Mm, det känner jag igen. Såg jättekonstigt ut. Jag förstår inte riktigt på det heller faktiskt. Jag tänker att tänka på det. Jag tänker om det skulle finnas... Eh... Fan vad idiotiskt det här kommer låta, skiter det skiter väl jag i. Om det skulle finnas någon slags antinaturgodis godis där det var låg klumpar och friterat smör. <laughs> USA, Eller liknande. USA finns väl friterat jo, smör. Ja men tänk dig att det är liksom plockgodis. USA, plock, plock, <laughs> <laughs> USA godis. Plockgodis där det bara ligger friterade smörklumpar. <laughs> Fast vet, vet du att äh, ena ikat här nära där jag bor har faktiskt en USA hylla? Oh, vad Ja, det är, är vad heter det? feta hela cupcakes och eh, donuts bara Och så har de en så har de där Homer Simpson-figur som svävar över den Och så står det typ, um, typ America någonting sådär Jätteknasigt tycker jag faktiskt Det var väldigt konstigt Det är svensk representation alltså, Sveriges Sverige repre representerar USA via cupcakes och donuts Det är som liksom det enda Ja, men det, blir, det är ju inte, inte så dumt ändå. Nej, men jag vet. Kom man till USA inte... märker man ju att li, det finns ju en heder i Eller ja, <laughs> det är ju allra Äter alla väldigt mycket munkar i dag, det? Ja, det är vanligt med, med donut shops så att säga. Och bakerier och allt möjligt. Men det är ju vanligt med all typ av snabbmat i alla former, bara liksom. Ja, ja precis. Jag, en kollega snackade med mig om att det finns någon slags här... Jag vet inte om ni köker det som San Francisco men eh, någon slags här seafood snabbmatsgrej där man köker typ eh, räkröra nånting typ, i en jalla i en brödbit eller något så Jag har ingen aning om vad det är för något men det finns ju massa mm. eh, det finns ju massa sådana schyssta. Ja som är, som är inriktade på, på seafood liksom och så, som är så där halvsnabbmat. Ja, tror jag. Det red Lobster och... ja. Fan, men Red det Lobster, alltså, som... det, det käkar man bara en typ lobster då, antar jag, eller? Men Red Lobster har ju Kit Downhype alltså in i helvete, så där kommer jag aldrig sätta min fot. Jag har inte aldrig jag, händer, där. men det verkar vara så <laughs> <laughs> Hur kan du downgrade det som fan inte är så så käka på stället? Nej, och det är ju jag har ju aldrig varit Jag var helt övertygad där, att om att jag det Det verkar där. som att det är hakar bara alla de där. Sipusel. Vad är det andra ut, Wiener schnitzel. Är det det du är det, det du ja, hatar Ja, wiener schnitzel är det äckligaste ja, som är med alltså, vilken kedja. Det är så vedervärdigt. Tänk dig om du tar en en en sån där hotdog, en sån där klassisk hotdog. Ja. Och sen så sen så skit du värmer den i mikron eller någonting så den har den där eh, gummi alltså den är den ändrar inte konsistens överhuvudtaget utan och på ingen liksom, yta och sen eh, lägger de den i lite äckligt bröd med en massa Och sen har de ju inte catch-up inte ketchup och sena på den här. Ja, surkål och sånt där. Eller? Chili. Chili. Eh, som det heter. Eh, och är, smakar <laughs> skit. Det smakar liksom så lite, eh, lite starkare, jag vet inte. Chili con carne eller något. Köttfärg som sen något. Så lägger på. Det är ja, du... jätteäckligt fan. Det låter inte speciellt gott. Jag, jag blir bara... Det låter underbart tycker jag. Jag, jag blir bara förvånad över eh, de så jävla stora bucket på KFC. Alltså jag såg ju en film häromdagen. Där någon hade köpt en sån bucket. Jag blev bara så jävla. Jag blev väldigt äcklad på något sätt. Att det var så jävla mycket friterad kyckling bara. Ja alltså. De har ju sina Uber sizes. Och sina gigantiska sizes på att på dricka. Sådär. Det är sådär. Det är bättre att ge, ge liksom för mycket, då klagar de inte. Det, det, det är så låg kostnad att producera i alla fall. Så <laughs> det är bara ge dem en hink, gigantisk hink. Ja, exakt, Och jag bara tänkte bara det är inte så jävla konstigt att de är så feta därborta. Alltså, en gigantisk hink med friterad kyckling. Det, det, vore, det vore roligt om de serverade i en, liksom en, en, en riktig hink med en sånt där handtag. Och fick <laughs> runt med hinkar som det stod KFC på, fullt med kyckling. Liksom. Det, det är det är att Inom fem år kommer det ske Någon kommer lyssna på den här podcasten Som är svensk, ej, amerikansk påbrå så kommer liksom Tipsa det till KFC Och så kommer de bara köpa massa sådär Buckets från någon jävla så här Walmart och något liknande Och bara slänga på KFC-loggan Och bara mata med kycklingar i Så kommer alla se som jävla idioter Aj, ja. Och så kommer att bli så jävla populärt också Det är det värsta här. Däremot i Thailand så kör de ju mycket det här buckets med eh, Vodka, massa sprit och drinkar. Fast det är, det är en drink fast det är en halvlitersdrink då. Liksom. Det blir man ganska följt på. ja Vad sa du för något? Jag sa att i Thailand så kör de ofta med på, i bader så kör um, serverar de ofta buckets. Alltså hinkar med... Eh, du slänger in... Massa vodka och hålla bara. Det är en halvliter, en halvliters drink. Okej. Okay. Ja, det var ju ganska hardcore. Undra hur den mår då? Hur den mår sen efter några veckors vistelse i Thailand. Det bara att supa och inte se tillbaka så det så sig. <laughs> ja, det är fint. Ja, Keith var ju på ett sånt ställe där vi drack buckets och man kunde Det fanns en Thai-boxingsring där, där vem som helst kunde gå upp mot thai -boxare. Och då hade vi en kompis vars koden är Fjäril i den här podcasten. Han gick upp, han segrade. Gjorde han? Vem då? Ja, men... Fjäril? Fjäril, han gick upp och han segrade, men det var ju... Det var väl mot någon annan i... Du var väl inte mot någon professionell kickboxare Eller tajboksare. Du var väl mot någon random snubbe i baren Precis. Så var det. Ja, jag trodde seriösa att han var en alltså, inte. Och då lämnar ju Vincent ut nu att han vann ju en bucket då. Man, fick ju... man vann ju en backet och man vann. Ja, så du var... du vann 20 spänn. <laughs> ja, precis. Ja. Grattis, det var en grön hammock med valfri färg. Vi tyckte det var asbra då liksom. Shit, man får en backet. Jävla... <laughs> Fy fan och grymt! Lätt att jag ska riskera att jag får en jävla käftsmäll med allt att jag åker till sjukhuset. För jag kommer ihåg vilka idiotiska diskussioner vi hade när vi stod där bredvid och tittade på den och så videon. Jag trodde inte det fanns något sjukhus där, eh, Vad tänkte du säga, Kit? Nej, det, det fanns inte. Det är tveksamt det fanns. <laughs> Men alltså, jag kommer ihåg när vi står där bredvid och tittar på fjärran kör det av vad fan. Jag tror jag skulle ta hamnassan Ja. Och så börjar prata om. Vem skulle slå vem av oss också. Så där, liksom. Vi var ju riktigt fulla med då Då, då var det farligt nära att man, man skulle ge sig upp i alla fall där bara för att bevisa någonting för något. Ja, det är någon, någon ytterst manlighet eh, som kommer in där typ. Konversationen eskalerade till, till liksom, bara blev. Nu, nu vill man visa, Ja helt idiotiskt. Ja, jo, jag förstår precis vad du menar eh, Tendenserar inte människor Alltid gör såna idiotiska grejer På fyllan Tendeniserar människor att göra det, ja Ja eh, ser det. Vad sa du? I synnerhet på fyllan Ja, men allting, allting När man är på fyllan, det verkar ju så vettigt på något sätt Vi har ju det klassiska <här> exemplet Där Kit får jag berätta det Förresten, när du, när du var på slags det, det var ju inte speciellt gammal. Men ja, det var ju inte speciellt roligt ens, men nej, det var inte speciellt gammal, men då. Ja, det här måste ju vara länge sedan var det, 6 år sedan, kanske. Ja, jag var ju lär... år sedan. 16, 17, 17 bara 17. Så det är 7 år sedan. 6 ja, år sedan. Och, nu. Och, Shit, spoilar vi nog. Slagsmaskven var ju. Sla... Ja, det gjorde du det. Det var ett tag sedan. Och. Um... Keith, jag har alltid varit ett, är ganska stor fan av slagsmansklubben, men då hade han fått en, en 70 liters Explorer vodka innan spelningen av en kompis och um, ah, han kunde inte han kunde inte bara ställa den så att han, han var tvungen att halsa en hel 70 liters Explorer vodka. Själv. Så uh, det var slu hur slutade det egentligen? Men det slutade med att jag somnade på torget i staden i fråga och sen hamnade jag i, i Fyllersel där jag uh, Sen försökte bevisa att jag var nykter genom att sjunga sånger. Eller sjunga diversen låtar. Utan att liksom... Vad sjunger du då? Radio ja, Beatles. Radiohead Beatles? Beatles, där. Det är, det är kända bitar liksom. Visa att jag kan ju inte sjunga en hel låt utan att Titta, kan en full person sjunga så här bra? Sen, sen minns jag att det inte gick så bra heller. Fan, jag tänkte så, här. Eller såhär, nu Järn ska jag visa dem. Och sen så... Så du väljer en svår Rated ut också Paranoid Android Ja precis Steppar upp i tempo så. Åh gud Ja sködig sore. Du drar till en så här skitsvår Beatles låt också Deras flumperiod också Ja precis Octopus Garden och sån här gej Jag drar till någon från Men det här är ju lätt Men jag kan ju dra något från Jag Drar ju något från M9-check Någon sån här där det är något ja. som tar pulk, sin tröst som... Pulk-pul, tycker jag. Jag kör pulk-pul. Revolving door. Åh, <laughs> oh, gud. Man försöker köra pulk pulk och revolving door. så kraschar man på den där gula madrassen. Skumla de har det i vissa. Åh, oh, jag vet. Åh, oh, fy fan vad roligt. Åh, oh, gud. Eh, med den där ikväll då. Det var ju att... Mina kompisar gick ju på efterfest med dem. Sen. Med slagsmålsklubben? Och, och festa med dem hela kvällen. Så att, och medan de gjorde det. <sklubben> ja, med slagsmålsklubben. Och medan de gjorde det så, <sklubben> så, så att jag i fyntar i Det är så otroligt otrolig katastrof. Ja, det, var det var en riktig katastrof eh, kväll för dig då. Ja. ja, verkligen. Då kunde du träffa dina, dina idoler typ eller ja, ja, var det? typ just då. De var ju ungefär med, med samma ålder. Men de var ju avskola ja. typ jag. Ja, de lika gam... är de lika gamla som. Nej, inte riktigt. Men de är väl. Jag gissar väl på att de är 86, eller 85 eller något sådär. Ja, ja, jag tror de var lite äldre faktiskt. Men okej, okay, ja coolt. Ja, jag vet inte. Vad så. Ja, det, en... det är ju små incidenter. alltså det är ju sådana incidenter händer ju fan hela hela tiden, känns det som ibland. Att man. Eh, kan ha världens skönaste kväll, men man misslyckas ju konstant typ. Jo men jag tror det var så här att jo eh, men eh, det är väl tur att man inte gör så jag tror ändå inte att man gör så dumma saker nu för tiden utan det var mer saker man gjorde i sin ungdom. Exempelvis drack en drack 70 centiliters vodka, 70 centiliter vodka bara för att eh, man inte ville kasta iväg den. Det, det, ja, det, ja man gör det kanske inte så lika ofta längre. Även för att man kan göra dumma grejer ibland, men det känns som att man vet konsekvenserna lite mer nu än man visste när man var 18, till exempel. Eller 16, för din del av Keith, eller vad det var. Ja, de satt. sånt där. 17. Det... Ja. Säger kanske... med en väldigt jäspig yes, Ja, ja. Det, var ju, det var inte meningen att vara så otroligt antiassociations, men det kanske är ett det är tecken i tiden att det kanske är dags för oss Att runda av hela Ja, Men det har varit kul Det har varit otroligt roligt Vi ska försöka vara lite rappare Med att få ut De här podcasterna Vi försöker bli bättre Vi lovar ingenting Men vi försöker bli bättre Och jag vill tacka er två Att ni ännu en gång Har varit otroligt underbara Att samtala med Detsamma. Tack Vad ska du ha? Tack, tackar tackar. Eh, ni finner oss som vanligt på vår nya hemsida som äntligen är uppe. Heter då vad är det för adress egentligen? William, William Säg det i Kör, <fört> Seidekör, Seidekör, kör. kör. <fört> William Williamdian.com <fört> William Yang.com, William <fört> ah, whatever whatever. <fört> William, Deang. William, Deang. <fört> William och vi finns även på Twitter, William Sivud. Om ni har frågor eller eller någonting annat så mejla Eller skriv på våran Twitter Eller skriv på våran hemsida Kontakta oss gärna Vi tar emot svar och förfrågningar Har du så fint länge oss. Nu, ska jag ta lite, nu ska jag ta min kaffe med vitt här Nu ska jag ta kaffe med vitt Och jag ska ta min tandborste Och med eh, min händer